マダヘイ、イナレトカコナウ k o na u.com。サラマレコマラハマドラ、イワラカトリン、スミライラマンラハイム、ハン u リラ、ウソ n d サ l e atena na h a ウ i t h i ya k u m i n a グ n e katika k i t a b ィ hi kisharba ィカ、キタボヒキ i k i t a b ナ cha タボシャイマモ、ナウ i kiwa kumarangia nchini tunayoyuikana nyinyi kuweza kumbusha hadithi hizi na kuweleza manake an Ibn Mas'udin رَبِّيَ اللَّهُ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُوكَكَ قَالَ أَبُو لَهْبٍ مَسْعُودٍ مَنْ يَزِمُ قَمْرِ ذِي قَالَ أَلِسَيْمَ أَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَالِسَيْمَ مَتُوَمَ رَحْمَانَ مَ ラーヒルドミン written Muslim f ビマナーラーユズイラーカタダミン written Muslim。ハイファイキウィマガダムイア m トウィスラムイラービエイ a ータラーティンイスポコワココファニャマンボマタトウアウモジャカティアマンボマタトウィスラートサラメハトウキラミカティカハディティヒ なせ w a なわゾーニンコーニャシャ、イレ i シマ、イェビナダム、ウ a スラム、アナ a キカ m u ウエゼ、ウウウセウ a カ a ィカ k ェリ a キウィマガダムヤケ、イスポコアカティカズリセイマンバザ a k u ンゴスパナウォタアラ、アメウエザコセイマ、ダム k a t エ k a z i La hillo demimbrain Muslimin, Bimana, Laya h i l u i r a k atademihi, ウォーキナイアトア i カテリー。ナヒメコジャカマキナイ a Ya kumuwa kumba haifai kumuwa muislamu na katika rawea nyingine la hilu damu mriin muslim ya shado la ilaha ila la waani rasulullah Haifai kuimwaga damu ya mtu muislamu ambaya na shuhudia kumba hakuna mola na istahiki kubudia wa kuhaki Na mimi ni mtume wa mwenye zingu ila biihida thalati Ispukua kumoja kati ya mambo matatu ntume alayhi salatu wassalamu ikwato lkirami akawa anaanza kuweleza moja baada jingine asa aliposema illa biheda thalithin bimaana illa biheda thalithi kisali ispokuwa afanya moja kati ya mamba matatu na katika ruahinyengine illa thalathana far ispokuwa watu sambolita tu ndio wakifanya moja kati ya haya mamba matatu な、カティカマポケズミング ine、アセマントメアレイヒスサラトサラアム、ウミルト、l ミア l リショメミ、アンオカティラナサ、ネピガネ、ナワト、ハタ、マカ、ヤシハドア、アライラヘイララ、ワシューディア、コンバ i ハクナモーラ、ナイスタヒキコアボディー、ワイス a コモニエズミング、a ンナムハマダ・ラソルラ。 キシャーディティケンデレアオヨカイモスサラムパカムシ n コウヨハディティキピンゲヒキチャコ anza ラ a ロデミンリンムスリムコンバシーハラリキウィマガダムウィアムトミスラムイラビエヘディタラティンイスポ m アアファニアモディアカティアマンボマタト a アカンザコセマントゥミアレイヒスサラトサラムギャンボラコ anza アファイブズァニ。ギャンボラコ anza ni... Yule mtu ambaye ashawa awa shaolewa kisha kapatikana nafanya kitendo cha uzinifu Ni halali damu yake kumagwa katika hivifungu vyadini ayakislamu Wahua almuhsin azani ni yule muhsin ambaye ashawa awa miolewa kisha kapatikana nafanya kitendo kama kile Huyu mtu wa kwanza mtu wa pili wa nafsa bin nafsi Yani mtu anapuwa mtu na yeye anawawa なす l むかわらふ、akata la n بغير حكin عمدا ف i なほう يقطر بها。うんとあんばやめし a φίκ ィや、うんびわかばれへ、あ a ぎわばやな a うり、き a ゃあうむんとかくす udi、しゃりやいなたかんらんとゆうれないあわ i かわ。へんのふし a ぴーり、かてか、われわとあん o ni halali、かわぜかわわらかてかわいふんごぃやで a ねこん u w a na ye vile vile anawawa キシャーカセマントメアレイヒサラトサラモワタリクリディニーヒ、ユレムトンバイアタイアチェディニアケ、エマンタラカルイスラマワタダノ、ウントアカワチャウ i スラムキシャーカルタディワファラカジャマ i タルムスリミナ、キシャーカワアメギテングアナジャミヤキスラム、ヴィレヴィレニハラリ、m モジボマフォンゾ、ヤディニキウィザ、コワウ。ヤコ e ルイマムナウィ、モニエゼムグアムリマムナウィナセマ、フィーカウィーリヒ、アタリクリディニーヒ、 Katika kifungu alichosema mtumi alaihi salatu wa salamu Atari kulidini hii Amun hili lafzi limekusanya Kila mwenye kutoka katika dini yaki ya kislamu Anatakikana avezi kulinganiwa komda wa siku tatu Wa ila yuktal murtadan Na ispokuwa kurudi huwa anawawa katika a, Akiwa anahukumiwa kifungu a, Kipengecha kwa mba ye amertad Almufari kuli jamaat ilmuslimina ambaya atakuwa mejitenga na jamii ya kislamu. Kwa vimtume alaihi salatu wa salamu ikotul kirami, katika haa watu sampulitatu, peke yao ndio ni halali. Katika hadithi hii, ajapakua pengeni kuna watu ingine ambao katika vifungu vingine wameelezwa, lakini haifai kuimu agadamu ya mtu ambaye hana makosawa yote ambaye haja fanya Ajiambu la kustahiki kumagwa damu na wewe kumagwa damu kwa sabu utakua mefanya Ajiambu kubwa mbele mwenye zingu subhana huwa ta'ala na mwenye zingu watakuhisabu siku ya kiamu Kwa katika hadithi hii hadithi ya kumina nene mtumi alaihi salatu salama mesema La ya hilu da mimri in muslimin ila biihida thalathin haifai kumagwa damu ya mtu umislamu ila kwa mambo matatu Moja katia mambo matatu mtu mea kasema atayibu zani Wanafsa bin nafsi、uh, wa tarikulidini almofariku lilijamaa Na hadithi hii ya kwa tulikirami ni hadithi ambayo umetupatia Au umetufungulia masala mengi ambayo leo watu wengi wanakuenda kinyume Kuweza kuwa watu bila ya hatia oyote na hawajui kumbamu nye zingu subhana wa taala Watu hawa ni watu ambao wanajemi zao na ni watu ambao wanaheshma zao na ni watu ambao wanastahiki kuishi kama watu ingini Kwa hivyo wakati unapomuwa mtu pasi na sababu za kisheria mwenyezingu subhana huwa taala Ana kwa hisabu kwa ambayo mefanya moja katia mambo makuba Ambayo lau takufa bila atauba mwenyezingu subhana huwa taala uko uwezekano wakoenda kukuingiza katika jahannam Kwa hivyo nduguzangu katika imani Hingi wa hadithi ya kumina inne katika silsila ya kitabu cha imamu naawi Hadithi ya Abdullah bin Masudi raviallahu anhu Lam singi ni kwamba tujue ile karamatul muslimu Ile utukufu wa muislamu Unatakika na ubakia katika hali ambayo mwenye zingu subhana huwa taala Yeye mwenyewe Ali Veveka na aweze kuheshimia na hayfa mtoto tekuweza kutekeleza kitendo chamauaji illo kuabiihda thalasi ambayo mtume alayhi salatu salam kisha eleze hadithi hii amepoke Imamu Bukhari na vile vile Imamu Muslimo katika akitabo a、uh, katika vitabo ambavu niswahi Zaidi a vitabo ambavu tunavyufahamu katika vitabo vek Islamu. マダヘイ、イメレトワコ、ナウォンゴフォードコン